Вбивати це не злочин? Єва була готова до цього запитання. Робін Гуд був злочинцем? Кармелюк теж? А довбуш? Де Юре Так, а де-факто – ні. Цікаво, чи були вони патріотами? Так? Ні? Чому ж тоді історія саме з них робить героїв? Чому історія мовчить про тих, хто став їхніми жертвами? Сьогодні інший час, невпевнено, сказав Георгій, ми маємо свою незалежну правову державу. Він сказав це і почервонів. Напевно, слово «правову» не слід було вживати у цьому товаристві. Він підняв очі і подивився на професора. Так і є, бовкнув дурницю, треба якось зам'яти цю незручність. Звичайно, в нашій державі є повно недоліків, адже це тільки початок, перехідний період, свого роду неб немає досвіду. І бізнес, і політика ще безграмотні. Але ми вчимося. Зрештою прийдуть нові люди до влади. Кращі. І ти віриш, що вони змінять щось? Вірю, сказав Георгій. Проте надто вже не впевнено. Треба було сказати це переконливіше. Ти помиляєшся. Як не крути, однак будь-яка держава є інститутом, який обмежує людську свободу. Без неї не може бути порядку. Порядок – а що таке порядок у твоєму розумінні? Коли безпорадним президентом-маріонеткою керують то одні, то інші? Коли нам згори поступає вказівка робити щось, причому ми точно знаємо, що так чинити безглуздо? Це ваше уявлення про порядок, а наше зовсім інакше. Народ не можна гвалтувати, він мудріший за вас усіх разом взятих. Дайте йому волю. Ми також хочемо розширити права місцевих органів влади. Ми також з розширенням форм самоуправління. «З якого часу ти став захисником влади?» Почувся іронічний Євен голос за спиною. Липинський не обернувся. Зараз він аж ніяк не хотів зустрічатися з нею поглядом. «Що ми з ним розсюсюкуємо? Він же один із них!» – підскочив на місці гарячий студент. «Хлопці!» – спробував переконати присутній Георгій. «Не бавтеся з вогнем, покиньте цю справу!» Це все добром не скінчиться. «Єво, навіщо ти його впустила?» – різким голосом спитав той, хто назвався Аміко. Липинський намагався спиною відчути, що зараз відбувається з Євдокією. За спини не долинуло жодного звуку. Вона нічого не відповіла. Не схотіла? Не знайшлася? Жаліє, що впустила мене? Чи чхає на мене? Чому вона мовчить? Він обернувся. Вона безтурботно посміхалася. Їй подобалася ця гра. Георгій знову заговорив. Кожна політична сила чи партія бореться з владою заради однієї мети – захопити її самі. А ви навіщо боретеся, як не заради влади? Ваші ідеї абсолютно абсурдні. Це якийсь політичний анахронізм. Він не розуміє, з жалем промовив професор, обвівши поглядом своїх однодумців, а потім звернувся до Липинського. «Ми не партія, ми релігія, ми віра. Мені здається, ви просто займаєтеся демагогією», – сказав Георгій і подивився на годинник. Сягнуло за північ, він давно мав би бути в ліжку. Йому закартіло якнайшвидше ушитися з цього дому. Липинський ще раз обернувся і зиркнув на Євдокію. Вона просто притягувала його магнітом. Що більше він боявся цього товариства, то більше вона його збуджувала. Георгій, не попрощавшись, рушив до дверей. Це було схоже на втечу. Однак гіпнотичний голос професора примусив його зупинитися. «Ось, візьміть Георгію!» – простягнув він купку паперів, не встаючи з «Я що, повинен підійти до нього? Чи по-рабськи приповсти?» Липинський стояв на місці. Професор з простягнутою рукою сидів на сільці. Пауза затяглася. Її порушила Евдокія. Вона підійшла до професора, взяла в нього пачку паперів і віддала їх Георгієві. Липинський глипнув на першу сторінку. «Історичний шлях України. Він ледь утримався, щоб приховати відразу на обличчі». Він терпіти не міг доморощених істориків-фантазерів. Однак присутність Євдокії дещо стримала його. Вона провела його вниз до машини. Єво промовив Георгій і осікся. Він не знав, що сказати. «Знаю», – відмовила йому жінка. «Так уже сталося. Так уже нам судилося. Мене спокусив змій під назвою «Анархізм». А я спокусила тебе. І ми обоє – постраждаємо за це і впадемо з високої гори та низу. Я не хочу падати, я ще вас переконаю. Євдокія потисла йому руку. Ти не переживай, те, що було між нами, тебе ні до чого не зобов'язує. Ти вільний, я відпускаю тебе. Я вільний? Від кого? Від неї? Це вже занадто. Треба тікати з Києва подалі, бо добром це все не скінчиться. Їх треба зупинити, донести на них я не можу. «Духу не вистачить, але треба якось припинити їх». «Як?» «Здається, хлопці серйозно вірять в свою Ахінею, а поводяться, як діти. Їх же не сьогодні-завтра заметуть. А Євдокія?» «Уявімо, що в цій божевільній компанії не було б Євдокії, як би він вчинив?» «Усе-таки доніс би?» «Поки що немає підстав. Одні словеса та й годі. Може, це просто фантазери, теоретики?» Чого ж тоді мене попереджав Морозов? Може, і справді є підстави до хвилювання? Безперечно, Служба безпеки про їхні ідеї вже давно знає. Тепер там уже відомо про те, що я побував на їхніх зборах. І, напевно, від мене чекають якихось конкретних дій. Наприклад, що він стане інформатором? Ще одним, бо хтось на цих напівбожевільних патріотів уже стукає». Ні, це добром не кінчиться. І як це я влепався в цю історію. Він прийшов додому, почав складати речі до валізи. Поїду геть, начехаю на все, нехай горить синім полум'я. Я втомився».